Седемте знамения, стъпки в пътя на ученика. Сватбата в Кана Галилейска. Втора глава започва със сватбата в Кана Галилейска. Там е казано: На третия ден имаше сватба в Кана Галилейска и Исусовата майка беше там. И Исус и учениците му бяха поканени на сватбата. И когато се свърши виното, майката Исусова му казва, Вино нямат. Официалния превод, четвъртия стих е преведен, а Иисус си каза, Какво има между мене и Тебе жено? Часът ми още не е дошъл. Майката казва на слугите, каквото ви рече сторете. От думите, Часът ми още не е дошъл. И каквото ви рече, сторете се вижда, че началото на четвърти стих не е правилно преведено. Когато Исус казва, какво има между мене и тебе, жено, това трябва да се преведе правилно както следва. Какво тече между мене и тебе, жено? Официалният превод, като че иска да каже, че Исус казва за майка си, че няма нищо общо с нея, но отговорът му «Моят час още не е дошъл» и обращението на майката към слугите каквото ви каже, направете го, показва, че това не е верен превод. В тази сватба в Кана Галилейска е скрито много нещо. Какъв е този трети ден, в който има сватба и защо майката е Исусова и сам Исус с си, са поканени на тази сватба. Това е началото на дейността на Логоса, въплетен в човешко тяло. И първото си знамение той показва на сватбата. Тук ни е описан един процес, който става в течение на историческото развитие на човечеството. Исус Христос е въплатеният Логос, който ръководи човечеството в пътя на неговото развитие. И сега той присъства на една сватба, която става в третия ден и превръща водата в вино. Какво означава това? Ясно е, че тук не става въпрос за една обикновена сватба. Това е сватбата на човечеството, което навлиза в своето пълнолетие. Окултната история ни казва, че човечеството е слязло в физическо тяло в леморийската епоха, която е третата раса по отношение на първите две раси, които са се развили в етерния свят. Но по отношение на физическото съществуване на човечеството, тя може да се вземе за първа раса и след нея следват атлантската, която обикновено се приема като четвърта, и след нея, петата раса, като се броят и първите две раси, развили се в етерния свят. Но ако се смята като първа леморийската раса, от когато започва физическото съществуване на човечеството, нашата пета раса е третата, която човечеството преминава през седем културни епохи. Първата и втората културни епохи са един вид като преповтаряне на първите две раси, а третата културна епоха се явява като истинско начало на третата раса, която се развива на физическо поле. И когато се казва, че в третия ден имаше сватба, подразбира се, че в третата културна епоха на третата земна раса Става едно явление в човечеството, което е обозначено като сватба. На тази историческа сватба става съединението, свързването на човешкия дух с човешката раса, от което въплатение човек постепенно става мислещо същество, защото до тогава човек е бил преди всичко едно същество на чувствата и импулсите. Тази сватба става в Кана Галилейска, която е страна с събрани много народности. С това ни се показва, че е изтекла вече епохата на кръвното родство и женитбите могат да стават вече извън родовата среда. Любовта не е само една кръвна връзка, а е вече един свободен израз на душата. Значи в третата културна епоха, която обикновенно се нарича Халдейско-Египетска, се празнува сватбата на човечеството и с това началото на неговото пълнолетие. От тогава хората започват да мислят, да разсъждават. Тогава за тях майката природа е вече отворена книга, по която те разчитат волята на Бога, волята на Логоса. Чрез поручването на външната природа, те влизат във връзка с Бога, който прониква цялата природа, както и всички човешки души. С сватбата в Кана Галилейска също е показано, че в тази епоха на човешкото развитие животът побеждава смърта по пътя на съединението на половете, по пътя на зачатието. И в онези далечни времена браковете и зачатието са се извършвали през пролетта когато протичат жизнените сили в цялата природа и тя се обновява, а раждането става през зимата. Същото е показано и с раждането на Исус, чието зачатие е станало през пролета и се ражда в началото на зимата, 25 декември. На сватбата в Кана Галилейска Исус дава нов подтик, ново направление на човешкото сърце, като влива в него нови сили, за да може в бъдеще да се развие до такава висота, че да стане носител на Божията любов. Любов към всичко живо. Друго интересно нещо на сватбата е виното. В прадревни времена хората не са познавали виното. Казва се в Библията, че Ной се напил. Той е първият човек, за когото се споменава, че се напил. А Ной е представител на след атлантското човечество, когато хората постепенно прекъсват връзката си с духовния свят и започват да си служат смисълта с разсъдъка. Пиянството на Ной не е случайно описано в Библията. С това се намеква, че след като хората започнали да употребяват виното, техният спомен за отвъдния свят постепенно се прекъсва и те забравят, че принадлежат на един духовен свят, а започват да се считат само като земни същества. Защото виното унищожава дълбоката памет, която има седалище в етерното тяло и която памет се предава през поколенията и стига до онзи свят. След като започнали да употребяват виното, хората изгубили спомена и памета си за духовния свят и станали само земни същества. Същият смисъл има и гръцката легенда за Бог Бакхус, Бог на виното. И като се казва, че Христос превърнал водата в вино, това е един действителен исторически факт за онези, които познават окултната наука и специално алхимията. Защото Христос владее природните сили и с помощта на тези сили, които в случая са символизирани от Неговата майка, която е майката природа, Той превръща водата в вино. Но както вече казах, всичко, което Христос извършва с един човек или с група хора, има значение за цялото човечество. С силите, които Христос носи със себе си, Той внася в човешкия живот. Такива сили, които са с характера на тези, които действат във виното и които прекъсват старата връзка на човека със свръхсетивния свят и го правят едно чисто земно същество, което трябва да приеме логоса в себе си, да развие своето самосъзнание. Той трябва да стане едно същество, което чрез развитие на своите вътрешни сили да влезе в пълно съзнание във връзка с духовния свят и с логоса. С превръщането на водата в вино, водата в случая е символ на природните стихии, чрез които хората са влизали във връзка с духовния свят, Христос прекъсва действието на тези сили, прекъсва този начин на връзка и прави така, че човек да обърне погледа си навътре, в себе си, където дремят неговите божествени сили, които трябва да развие, за да влезе в съзнателна връзка с духовния свят, с логоса и с съществата от духовния свят. Превръщането на водата в вино се извършва в човека, в ученика на Христа. То е превръщане на природното духовно мирово съзнание, в което е живял човек до времето на третата културна епоха, до третия ден във вътрешно душевно самосъзнание, преди развитието на аза, на личността, човекът, символично казано, е живял във водния елемент, обединяващ целият космичен живот на природата. Човекът е така да се каже още капка в морето, включена в мировия живот. Той се чувства още като член на цялото, а не като самостоятелно същество. Когато в него се ражда азът, той се откъсва от цялото и вместо в мировите води, където е живял до сега, от сега вече той живее в своята вътрешност, в своята кръв, която е носител на живота на личността на човека. Това преминаване от природното колективно подсъзнание към индивидуалното съзнание е означено с превръщането на водата в вино. Същият процес се извършва и в растителното царство, когато водните сокове, които се изкачват от корените към клоните, се превръщат в пълен с аромат, сок на гроздето и на другите плодове, чрез действието на силите на Слънцето. Това, което превръща водата в сок на гроздето, са космичните азови сили, силите на Христа, Гърците наричали тези сили Дионисиус-Загреос. Това, което превръща водата в кръв в човешкия организъм, са човешките азове сили. Гърците наричали тези сили Дионисиус-Якхос. Когато на сватбата в Кана Галилейска Христос произведе това, което космичните азови сили, силите на Слънцето произвеждат в лозата, Той произведе същевременно в човешките души, които присъстваха на сватбата и особено в душите на учениците това, което иначе произвеждат човешките азови сили, Дионисиевския елемент в човека. Христовото дело на сватбата в Кана беше една подбуда, едно укрепване на азовата същност у човека. С това той казва на всички хора. Вие трябва да развиете индивидуалния живот в себе си, на основата на космичния духовен живот, ако искате да станете мои ученици. С превръщането на водата в вино, се загатва още една тайна, която е свързана с мисията на Христа, с мисията на християнството. Прекъсвайки старата връзка с духовния свят, Христос прави хората да обърнат погледа си към външния свят, в който се проявява Логосът и да открият мисията на Логоса, изразена като природни закони. По този начин те трябва да се научат да мислят и да разсъждават, с което в тях постепенно се пробужда и развива самосъзнанието и се укрепва азът. Така хората постепенно забравят връзката си с духовния свят и за проистичащите от това учение за онзи свят, за прераждането и за кармата, за живота на хората в духовния свят след смърта на тялото и тъй нататък. Всичко това трябваше да бъде забравено след като Логосът е станал плът и се е вселил между нас. Затова именно Христос превърна водата в вино и прекъсна старата връзка на човека с невидимия свят. Тази връзка е била полусъзнателна, каквото е било въобще тогавашното съзнание на човечеството. С това Христос е искал да направи хората свободни, Самостоятелни същества, които да мислят и да действат по вътрешен импулс, а не ръководени отвън от различни духовни същества, той иска да насочи погледа на човека навътре, където само той действа, за да може човек да влезе във връзка с неговата вътрешна същина, която ще го укрепи и направи свободен и самостоятелен когато човек е бил в полусъзнателна връзка с духовния свят, той често и в повечето случаи е изпадал под властта и ръководството на нисши и останали същества, които са имали интерес да държат човека в това състояние, за да го използват за лични цели. А Христос, който е въплатеният Логос, иска да направи хората силни, свободни и самостоятелни. Затова той казва Всички, които са дошли преди мене, са и разбойници, но овцете не ги послушаха. Аз съм вратата на овцете. Ако влезе някой през мене, ще бъде спасен и ще влиза и ще излиза и паша ще намери. Някой може да помисли, че според тези думи всички, които са проповядвали преди Христа, са кръци и разбойници. Това е повърхностно и материалистично разбиране на въпросите. Защото ако беше вярно това разбиране, ще излезе, че тези думи се отнасят до всички пророци и велики посветени, които са дошли преди Христа. Това не е вярно. Защото сам Христос на много места цитира Моисей, Исая, Данаил и прочие, така че тези думи имат по-дълбоко значение. Те трябва да се разбират последния начин. Нисшите духове, които господствали в човешката душа до идването на Христа, са краци и разбойници. Те не са водили човека в правилния път на развитие, а са го водили по един крив път, с което са ограбвали силите на човешката душа и са пречили за нейното организиране и пробуждане на божественото в нея. Затова човечеството под тяхно влияние е слизало надолу в гъстата материя, където е тяхното царство. Свързването на човечеството с Христос освобождава човека от влиянието на нисшите същества, които са владеели човешките души, и човек постепенно почва своя възход, почва да организира силите на своята душа и постепенно се пробужда неговата дълбока божествена природа. Таково е значението на сватбата в Кана Галилейска, казано в няколко думи. За нея може да се напише цяла книга, но аз искам само да покажа окултния момент, който е скрит в нея, както и цялото Евангелие.